Рясно, подсвяховане срібними зорями, блиснуло крізь дірку. Хлопець розширив її, вистромив голову на двір. У дворі було тихо-тихо. Всі спали. Вилазь, і ти до мене!» – покликав Яне Остапа. Той більше не хникав. Чи то свіже повітря, що війнуло крізь отвір, чи надія на швидке визволення додали йому сили. Не встиг Яник вибратися на дах, як Остап був поруч нього. Вони сплигнули додолу, проскочили подвір'я, перелізли через тим і вибрались на вулицю. Скрадаючись туди, де був затінок, хлопці дісталися до крайніх мазанок і опинилися в полі. Яник знайшов у небі чумацький шлях, і вони попростували на північ. Десь поблизу... Вуркітливо дзюрчала річка. Втікачі звернули ліворуч, пройшли кілька гонів і добулись до неї. Течія була швидка, бурхлива. Хлопці перебрали на той бік і подались до пагорбів, що мріли вдалині. Вони поспішали, поки було темно, йшли, не криючись, та ось небо край почав ясніти, потім рожевіти, стало розвиднятися. Яник укляк і поповз далі рачки. Припав до землі Остап. Вони вибрались на невеличкий пагорб, спинилися на хвильку. Перепочинемо, промовив Яник. Важко дихаючи, Остап мовчки витирав піт з брудного лиця і пильно вдивлявся в далечінь. Нараз очі його спалахнули. А ти поглянь он туди, там ніби дорога в'ється. А по ній, он, бачиш, пил зіймається. Поспішає хтось або що? Яник теж помітив куріво. І справді ніби їдуть. «Мо козаки, сняться вони тобі, скажеш таке. Де ж їм тут узятися, це ж Крим?» Дорога, певне, зовсім недалеко від горбка. «Хочий до неї, лазом!» – вигукнув Яник. «Тільки не підводити, щоб не помітили!» А якщо ординці не підводитися край, вони проїдуть мимо і нас не помітять. Трава ж висока, сховає надійно. Не чекаючи на Остапову відповідь, Яник, мов, ящірка, шмигнув з горбка і швидко поповз на верхівцям, що наближалися. Незабаром з маси верхівців почали вирізнятись окремі постаті. Яник спинився, став лічити. П'ятнадцятеро! І всі списами радісно вигукнув він. Ну то й що? Тішитись рано. Рано? А то чому? Татари із списами тут не їздять. Ні, таки це козаки, закричав Яник, зірвався на рівні ноги і кинувся до шляху. Верхівці помітили його, притримали коней. Яник. Здаля пізнав Кривоносенка і, забувши про все на світі, закричав нестямно, «Максимку, Максимку, це я! Я не крятуй! Виручай, друже!» Розділ п'ятнадцятий Полки повстанського війська підійшли до замостя. Фортеця стояла на рівному місці, поміж річками Лабунькою і Топірничою. Добре захищена болотами, ставком та глибоким ровом. Височинні й товстелезні мури, по яких можна було проїхати возом, запряженим ще стариком, надійно захищали шляхту від ворога, та тільки не від повстанців. Кривоні глянувши з воза на кам'яне громадя, за яким заховалася шляхта, відсторонив Яценка зліз додолу, випростався і промовив: Доста! Належався, кличте отамана чати, вивідачів. Отаман за хвилину був перед полковником. От що, друже, вибери своїх хлопців, найпевніших, і пошли до міста. До вечора часу їм дай, хай розпитають, роздивляться, рознюхають усе по укріплення. Увечері отаман повідомив Кривоноса. Розвідники дізнали, що не всю фортецю укріплено однаково. Біля церкви мур багато нижчий, ніж деінде, і значно вужчий. В одному місці навіть тріснув. Там таки навпроти і рів до половини засунувся, а вода в ньому геть чисто висохла. Полковник переказав все, що почув гетьманові. Вислухавши кривоноса, Хмельницький віддав наказ зосередити навпроти церкви найбільше гуляйгородів і веж. Повстанці оточили місто і фортецю. Вони заклали табір, укріпили його, перекопали греблю, викопали кілька ям і спустили в них решту води з рову. Обложені не встигли запастися продовольством та форажем, і вже на п'ятий день у місті не стало харчів. Довелося їсти мишей, котів, жаб. Серед обложених з'явилися хворі, спалахнула чумна пошість. Максим цілі дні був на ногах. Він то обмірковував із сотниками хід штурму, то глядав укріплення табору, то стежив за виготовленням облогових знарядь, одначе до штурму не дійшло. Наближалася зима з лютими морозами, студенними вітрами, страхітливими віхолами. А військо було напівроздягнене, напівузуте, погано забезпечене харчами, фуражем. Рештунком. Треба було якнайшвидше вирішувати, як бути далі. Між королів'я в Польщі затяглося. Боротьба між різними групами магнатів, що висували своїх претендентів на королівський трон, загострювалася. Одні домагали, щоб королем було обрано брата Владислава IV Карла, другі хотіли іншого брата Яна Казимира, Треті князя Трансильванії Юрія Ракоці, четверті представника австрійського дому Леопольда, п'яті російського царя Олексія Михайловича. Та всі вони вважали за обов'язкове, щоб королем був католик.